تنګې کې به چې له تنګې واره کې تاسو خبر وروځو ما اوس مختصره ده ته په دنیا کې یو مهم تجارتي سمندري تنګې دي چې د هر چا په لاس کې وو دنیا باندې دغه حکومتونه دا ټول مووالدي مسلمانانو خپل تنګې خو یې په دې قوت کنه ما سره یې وایې په لختي دې خپل جبل طارق تنګې ده دغه خاطرته المغربه په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 نو دا تنگای د سمانانو مصر دیم سمانان مملکتونه عمل کړه د غبن د یمن او د یو خدای ایتوپیا ترمنځ خاطر د سمانان ده د 45 کیلومتره تنگای ده د یو خدای د غبن دغه ده د هرمز تنگای شو تو یوه خدای ایران او یو خدای دوبه ده 15 کیلومتره تنگای ده دا او د دنیا په ځای هیڅ څو نو دا د تاریخ یو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 نغه برخه په اروپا کې د ډیره برخه په اسیا کې او د بغا د استانبول په هر کې د غطوره بهیره دی خالصبینې بهیره سره وصل شوی او د تنګې ده تدزه یی کی په لونې ور باندې جوړ کړی لاه یو یو کیلومتر په لونې جوړ باندې او یو ته د بسفور تنګې باندې دا د ګډن څه نو د څه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 ته د دې کار څنګه سره راشي؟ د تا دا چې شته ووزی چې څو 0 څو 0 ډالر ته او یو کومه څه نه څه را خلاصوې په ډالر او په شپه دې ته خلاصې چې څامل که څنګه تا مخه بندول شي، ودا امهت دې تا مخه نشي بندولای، بندولای شم، کولی دې امهت پڅ کې داسې خلک سپارکړی دي چې هغه دې سټانی بچي، هغه دې له پښته دې، د فکر په دې هغې ځان ته تابع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 یا د بنگال <الطبع> خليج د خواتو غوري، د خواته هند، د خواته برما او مندار او تایلند او کمبودیا او بلې خواته هم بیا هین، د خواته د دوی خواته او چا یو خواته، د خواته د مکسیکو خليج ته شي غوري دا امریکای کې، د کاترینا در دمنځنی امریکا امریکای هوادونه دا یو خاطره ده کیو با خاطه مخدص منډر خاطه نو دا خلیجونه شدید مهم دي ځکه چې یوه وادونه په لاندو یو وب سره نه خلوي او دا څنګه چې د هندو مهم دي یو لب سره په لاندو یوه نه خلوي تجارتي را پر ورکړي سمندري خاګوتنی تجارتونه د کښتۍ او صنعت او د کښتۍ ترمل لامل ټول د او په دنیا کې تاسو ګورئ هر مملکت ساحلي خار لري هغه اربل فاکستان ب染 variance فركم حدود و فرابت راضع افتوال فر capacity فارزمدر يعق avenد مصادichi انقرال ب الفارس فارمان ته اغارت جotto اطلود مصادر. از سمانين جنود وناز دي از قولalling recognize فراستحه دماغوره ازادین اثنتج انضمه بهier از جذي از مدره بانات زماني ازادان ارطولال بال Estائدهפ. ا granةpplenه روه دامنه فرانه احمي اي طحیره فرانه jobs. افت vinden این صوت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 ښوار نو د خرابې نه باران خرابې نه سیلاب خرابې نه چې کوم مملکت سمندر فلاره لري هغه د ټولو دنیا ته فوخر سرک لري ټولو دنیا ته مختمه ده نه وایې او څه څېګانې له دې چې د ексټیګانز د کنټ이너ونو راو خبره شوه چې څو کنټ이너ونه راو کړې څه اټکل و څو په یو کښتي کڅلور زره کنټ이너 را بارې سنور زره کنټ이너 بس لکه خښتو باندې دی ولونو دی ولونو دغه د یو زل بندرې شو دی دغه د کنټ이너ونو دغه لوی کښتي د چاوره را شي او یادار دي مرته د زمونو د کیلونو روان نیولای شي په ورځ را روان دي یو کښتي لاندې خلاصو نه ولې وکښه د سمندر نارښته کوي په یو کښتي یې راولی چې اته نظر په ځان کته رحم دا مو ته خدای سبکی ولاړې لکه دې وګورو کتنه موږ نه واره واره نه کښته نور زره کنټ이너 2000 زره 2000 کنټ이너 درا بارې نو څه وې یو ورځ سرګونه تاریخ یې باندې ناشتې نه خو په شان باندې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 ارنګه سمندر دې خاتم دې خاتم دې ته څه څه اوسنداس اوسنداس او دا کوم سمندر ده او دا کوم سمندر ده یو نو دي دا کوم سمندر ده نه سره بهيده نه سره بهيده دا الله سباتک